Тепер низько сідає. Тим часом чутка про його сватання в сучка пішла по селу. Дочулась про це Левантина. Вона одного разу почала плакати і казати Романові, що він її покидає, бо сватає сучківну. — Цього на тебе, — відказав Роман, — то все дурниця. То я був випивши та для шутки пішов, щоб посміятися. А вони з великого розуму думали, що я справді на них ступу горпушу оком накинув. І він почав її цілувати, пригортати, і казав, що він її ні на кого не зміняє, і свататиме скоро. От зараз тільки службу знайде. Оце це вона чула? Та й не раз. Але кого любиш, тому хочеться вірити. І вона вже вірила йому і казала. Глядиш, Романочко, не зрадь мене, бо як ти не пожалієш, то хто ж мене пожаліє? Не ходь службу швидше, бо... Левантина замовкла, а Роман знову почав її улещати, і вона забула свій сум. Ідучи однею додому, Роман сам собі думав про те, що треба справді службу швидше знаходити та тікати звідсіля. А то гляди, що Левантина дитину знайде, то клопоту повна голова буде. І другого ж дня пішов сусідню економію. Цього разу йому пощастило. В економії був ліс, а у лісі два сторожі. Один несподівано покинув службу і пішов додому саме в той день, як Роман туди прийшов. Зваживши на його солдатський білет, управитель взяв його за підстаршого сторожа до лісу. Не вподобалась Романові ця служба, та іншої не було. Жити доводилося в лісі, в одній хаті старшим сторожем. Цей раз у раз посилав Романа на ніч обходити ліс і вартувати там. Спершу Роман ходив, а далі йому чортіло та й за Левунтиною занудився. Однієї ночі, замісто, щоб обходити ліс, майнув до неї верстов з вісім туди було. І з того часу. Почав навідуватись до неї ночами частенько. А тим часом люди з того села, де була економія, заходилися коло Романа. Вони були дуже вбогі на дерево, то часто крали його в панському лісі, часом нишком от сторожів, а часом, як сторож був нелихий, то купували в його дерево за дешеву ціну. Дадуть йому якого рубля чи піврубля. Ти не рубають, чого треба. Ліс великий, то не скоро помітиш кожне зрубане дерево. А сторож ніби того й не знає. Романа вони довго не умовляли, і він почав добувати собі таким робом гроші. Він зовсім не берігся і попускав рубати стільки, що вже й видко стало. А тут іще один чоловік, не поєднавшись з Романом за ціну, та й виказав на його... Все, виявилось, Романа прогнано за служби, ще й грошей не віддано, хоч він небагато й заробив, бо не прожив там і місяця. Довелося знову до батька вертатися. А на селі страшенно сміялись і глузували з Романа, лаяли залежні та за те, що високонісся. Його приятелі — писар, урядник, дяк та інші — були до його прихильні, поки в його брещало в кишені, і він частував їх горілкою. Та він давно вже повитрушував свої кишені, витрусив і материну скриню. На селі скрізь почали звати Романа голодрабом, ледащом. Приятелі почали відвертатись, стріваючись на вулиці, про те, щоб хто його в гостину до себе закликав. Роман забув уже, коли це й було. Дуже це йому було прикро. І не через те, що із тих приятелів якесь йому добро було, а так сором, що з усіма в товаристві був, а тепер занихає на його. Він не знає, що дав би, аби хоч трохи де добути грошей та знову привернути до себе своїх приятелів зрадливих, провернути, повеличати трохи, щоб усім заціпило. А тоді хоч із з села. Недто що й обірвався уже. О, його тільки й було одежі.